Бабуня була в садку, серед вуликів, і ранковий вітер хльоскав її спідниці. Вона переходила від вулика до вулика, поплескуючи долоною по кришках, Потом, ставши серед заростей бурачника та бджолиної бальзамки, які вона посадила спеціально для бджіл, бабуня витягла руки перед собою і проспівала щось таким високим голосом, що жодна звичайна людина нічого не почула б. З вуликів загуло, і раптом повітря сповнилося важкими, окатими, басовитими трутнями. Вони закружляли над головою відьми, вплітаючи своє басовите дзищання в її наспів, а потім зникли, здійнявшись у світанок, що сходив над Галявиною, і розлетілися межі дерев. Добре відомо, принаймні відьмам, що кожен вулик є, так би мовити, лише частиною єдиного створіння наймення рій. Достоту як окремі бджоли є лише клітинами єдиного організму вулика. Бабуня не часто поєднувалася подумки з бджолами. Не тільки тому, що свідомість комах – це дивна, чужорідна штука, яка на смак віддає бляхою, але й тому, що як вона підозрювала, рій був набагато розумніший за неї. Вона знала, що трутні незабаром досягнуть колонії диких бджіл у лісовій гущавині, і за кілька годин кожен куточок гірських лук опиниться під дійсно пильним спостереженням. Все, що їй лишалося – чекати. О півдні трутні повернулись, і в гострих ядучих думках вулика – Бабуня прочитала, що ніде немає і сліду еск. Відьма повернулася в прохолоду будиночка, сілася в крісло гойдалку і втупилась у вхідні двері. Вона знала, яким має бути наступний крок, але їй була ненависна сама думка про це. Проте вона принесла коротку драбину, з репінням вилізла під дах і видобула зі старика ховкув стрісі посох. Він був крижаний на дотик і парував. «Отже вище лінії снігів!» – подумала вголос бабуня. Вона злізла, встромила посох у клумбу і втупилася в нього лютим поглядом. Негайно виникло мерзенне відчуття, що він не менш люто втупився в неї. «Не думай, що ти переміг, бо це не так!» – прогарчала вона. «Просто немає часу з тобою морочитися!» «Ти маєш знати, де вона!» «Я вимагаю, щоб ти відніс мене до неї!» Реакція посоха цілком дорівнювала реакції звичайної дровиняки. Вим'я. бабуня заткнулася – Належні формули в її пам'яті давно припали пилом. ім'я, каміння та гілля наказую!» Дія, рух, пожвавлення – жодне з цих слів жодним чином не підійшло б, щоб описати реакцію посуха. Бабуня почухала підборіддя. Вона згадала простенький урок, який завчають всі діти – а чарівне слово Будь ласка», – припустила вона. Посох затримтів, трохи піднявся в повітря і перевернувся так, що завис горизонтально на рівні талії. Бабуня знала, що серед юних відьом знову в моді мітли, але сама вона цим не захоплювалася. Неможливо мати поважний вигляд, розтікаючи повітря верхи на предметі домашнього вжитку. До того ж, це явно загрожувало б застудою. Та зараз було не до поважності. Затримавшись лише на мить, аби зірвати з гачка за дверима свого капелюха, відьма поспіхом вилізла на посох і прилаштувалася на ньому по можливості зручно. Звісно ж, боком, затиснувши спідниці між колін. «Добре», – сказала вона. «А тепе...» Летюча тінь мчала через ліс із галасом і прокльонами, і звірі сахалися та кидалися навтьоки. Бабуня чіплялася за посух побілілими пальцями і розмахувала в повітрі худими ногами, осягаючи над верхівками дерев прості закони дотримання центру тяжіння та руху повітряних потоків. Посох мчав уперед, байдужий до її викриків. На той час, як він дістався до гірських лугів, бабуня дещо опанувала ситуацію, тобто навчилася триматися руками та колінами, і не нервуватися, коли її перевертало до гори Дригом. На щастя, певну користь приносив Капелюх. Усе-таки він мав аеродинамічну форму. Посох пірнув між чорних скель і помчав уздовж голих гірських долин, де за переказами в часи крижаних велетнів протікали річки льоду. Повітря стало розрідженим і різало бабуні горлянку. Над одним із заметів вони раптом спинилися. Бабуня звалилася з посуха і, хапаючи ротом повітря, деякий час лежала на снігу, намагаючись згадати, навіщо зазнала всього цього. Під скельним виступом за кілька футів від неї виднівся оберемок пір'я. Коли бабуня наблизилася, Назустріч її ривком здійнялася пташина-голова. Йорел зиркнув на неї пронизливими зляканими очима. Він спробував злетіти, але звалився на спину. Коли вона простягла руку, він вирвав з її долоні акуратний трикутник плоті. «Ясно», – спокійно вимовила бабуня у простір. Вона розвернулася, знайшла відповідного розміру валун і на хвилю зникла за ним з міркувань пристойності. Вигулькнувши з-за валуна, вона тримала в руках одну з нижніх спідниць. Птах виривався, руйнуючи вишивку хрестиком, на яку пішло кілька тижнів ретельної праці. Та врешті-решт їй вдалося попеленати його так, щоб убезпечитися від періодичних ударів дзьоба. Тому бабуня обернулася до посуха, який тепер стирчав вертикально із замету. Назад я піду пішки, холодно оголосила вона. Але, як виявилося, вони перебували в гірській долині, що закінчувалася кілька сот футовим урвищем з гострими чорними скелями внизу. «Ну, гаразд, – поступилася бабуня, – але летітимеш повільно, ясно? І не злітай надто високо!» Втім, чи то вона вже мала певний досвід, чи то посох поводився обережніше, але зворотний шлях вони пролетіли майже статечно. Бабуня майже схилилася до думки, що з часом могла би перейти з ненависті до польотів на звичайну нелюбов до них. Для цього достатньо було б якось змусити себе не дивитися вниз. Орел розпластався на ганчірці перед нерозпаленим каміном. Він попив води, над якою бабуня пробурмотіла кілька заклинань. Зазвичай вона вживала їх винятково задля психологічного ефекту, але хто знає, може є в них і якась сила, та проковнув кілька шматочків сирого м'яса. Чого він не робив, то це не виявляв ані найменшого їх ознак інтелекту. Бабуня почала сумніватися, чи це був саме той птах. Ризикуючи отримати зайвий удар дзьобом, вона пильно вглядалася в злі помаранчеві очі і намагалася переконати себе, що в їхній глибині поблискує майже непомітна димна іскорка. Вона понишпорила у птаха в голові. Свідомість орла була на місці, яскрава та гостра але там було ще щось. Звичайно, свідомість не має кольору, та все ж волокна орлової свідомості видавалися пурпуровими, а навколо них та серед них закручувалися ледь помітні сріблясті ниточки. Еск запізно дізналася, що свідомість формується тілом, і що запозичення то одне – а от у мрію про істинне набуття іншого тіла вже завчасно вмонтовано кару. Бабуня сіла в крісло і стала гойдатися. Виходу не було, і вона це знала. Роз'єднати сплутані свідомості їй не сила. Це не сила нікому у вівцескельних горах. Не сила навіть... Не пролунало ані звуку, але, можливо, змінилося щось у повітрі. Вона кинула погляд на посох, якому після певної внутрішньої боротьби дозволила повернутися в будинок. «Ні», – твердо сказала вона. Та по хвилі подумала. «А кому має бути добра від того, що я це сказала?» «Мені?» В ньому є сила, але ця сила не мого типу, з іншого боку, варіантів у мене немає. І взагалі вже може бути пізно, якщо пізно не було самісінького початку. Вона знову торкнулася свідомості орла, щоб заспокоїти його страхи і розвіяти паніку. Так дозволив відьмі взяти себе і незграбнув сівся в неї на зап'ясті, так учепившись кігтями, що на її шкірі виступила кров. Бабуня взяла посух і потупцяла нагору, де в кімнаті з низькою потрісканою куполоподібною стелею на вузькому ліжку лежала еск. Вона посадила орла на бильце-ліжка і стала дивитися на посух, візерунки якого під її поглядом знову почали змінюватися, приховуючи свої істинні обриси. Бабуня не була новачком у використанні чарівних сил, але знала, що її метод – м'який тиск, який непомітно керує ходом речей. Сама вона, звісно, висловилася б інакше. Вона сказала б, що коли знаєш, де шукати, то завжди знайдеш потрібний важель. Силу ж посуху давав грубий, жорсткий заряд сирих чарів, частини тих енергій, що рухають сам Всесвіт. За те, що вона збирається зробити, доведеться заплатити свою ціну. Бабуня знала про Чародійство достатньо, щоб не сумніватися. Ціна буде високою. Але якщо тебе турбує ціна, навіщо ти взагалі прийшов до крамниці? Вона відкашлялася і подумала, що біса має робити далі. Можливо, їй слід... Сила вдарила її, як цеглина. Вона відчула, як її підхопило і підняло, і була вражена, коли поглянула вниз і побачила, що її ноги продовжують твердо впиратися в підлогу. Вона спробувала зробити крок, і в повітрі навколо затріскотіли розряди. Вона простягла руку, щоб спертися об стіну, і старезна дерев'яна балка під її рукою врухнулася та почала випускати листя. Вихор чарів нутрував у кімнаті, здіймаючи хмари пилу та раз у раз надаючи їм підозрілих форм. Глечик та миска на столику для умивання, прикрашені дуже привабливими візерунками струяндових бутонів, розлетілися на друзки. Третій учасник традиційного порцелянового тріо «Під ліжком» перетворився на щось жахливе і ковзнув геть. Бабуня розтулила рота, щоб вилаятися, але миттєво передумала, коли її перші слова розквітли райдужними хмаринками. Вона опустила погляд на еск та горла, який, схоже, не звертав на події жодної уваги, і спробувала зосередитись. Прослизнувши в голову птаха, вона знову побачила прядиво свідомостей. Срібні волокна були так тісно переплетені з пурпуровими, що набули такої ж форми. Але тепер вона бачила їхні закінчення, з яких можна було почати розплутування, якщо добре розрахувати, як і де потягти. Це було настільки очевидно, що вона почула власний сміх, від луння якого заколивалося помаранчевим і червоним та зникло в стелі. Час ішов. Навіть із тією силою, що пульсувала в бабуниній голові, це була до болю тяжка праця. Ніби протягувати нитку в голку при місячному світлі. Але врешті-решт в її руці опинилася жменя срібла повільному і важкому світі, в якому вона тепер опинилася, відьма зібгала моток срібних ниток і повільно кинула його в бік еск. Моток перетворився на хмарку, закружляв маленьким вихором і зник. Раптом вона почула різкий звук – щось на кшталт цвірінкання і зауважила тіні на краю поля зору. Що ж, рано чи пізно це трапляється з кожним. Як завжди вони прийшли, приваблені виплиском чарів. Треба просто вміти на них не зважати. Коли бабуня прийшла до тями, у вічі їй било пронизливе сонячне світло. Вона сиділа, привалившись до дверей, і почувалася так, ніби у всього її тіла почався зубний біль. Засліплена, вона навмання простягла руку, намацала край столика для умивання і, підтягнувшись, сіла прямо. Без особливого подиву вона побачила, що глечик та миска – Мають звичайний вигляд. Лише чиста цікавість змусила її, на хвилю забувши про біль, зазирнути під ліжко і переконатися, що і там, а вже ж усе як завжди. Орел тулився на стовпчику бильця ліжка. Самому ліжку спала еск, і бабуня бачила, що це справжній сон, а не непорушність безтямного тіла. Лишалося тільки сподіватися, що еск не прокинеться з непереможним бажанням кидатись на кроликів. Орла, який ані трохи не опирався, відьма віднесла вниз і випустила його з ганку чорного ходу. Він важко злетів на найближче дерево і всівся на гільці перепочити. Птах відчував, що хтось вчинив з ним щось недобре. Але до кінця життя так і не зміг згадати, хто і що саме. Еск розплющила очі і довго дивилася в стелю. За останні місяці вона вивчила кожен наріст і кожну тріщинку, які утворювали на штукатурці, фантастичний перевернутий ландшафт, що його вона населила високоорганізованою цивілізацією власного винайдення. В її мозку купчилися видіння. Еск з під ковдри руку і втупилася в неї, дивуючись, чому немає пір'я. Все це було дуже дивно. Еск відкинула ковдру, закинула ноги на край ліжка Розправила крила назустріч вітру і ковзнула в світ. Глухий звук удару тіла об підлогу змусив бабуню кинутися нагору. Вона міцно притиснула до себе нажахну дівчинку і стала гойдатися на п'ятах, видаючи беззмістовні заспокійливі звуки. Еск підняла спотворене страхом обличчя. «Я відчувала, що зникаю». «Так, так, та зараз усе добре», – шепотіла бабуня. «Ти не розумієш», – скрикнула Еск. «Я навіть забула, як мене звуть». «Але ж тепер пам'ятаєш». Еск завагалась, пригадуючи. «Так», – нарешті вимовила вона. «Так, звісно, тепер так». Отже, нічого поганого не сталося. Але бабуня зітхнула. «Ти дечого навчилася?» – сказала вона і подумала, що не завадить додати своєму голосу трохи суворості. «Як то кажуть, хто мало знає, багато чим ризикує, але це й наполовину не так небезпечно, як не знати нічого». «Але що сталося?» Ти вирішила, що запозичення тобі замало, що добре б захопити чуже тіло. Але тобі слід знати, що тіло схоже на... на формочку для желе. Воно змушує те, що в ньому міститься, набувати певної форми. Розумієш? Не можна зберегти нормальну свідомість дівчинки в тілі орла. Принаймні надовго. То я стала орлом? Так, а сама зникла? Бабуня замислилась, їй постійно доводилось замислюватись, коли розмова Зеск заводила її за межі слонникового запасу пересічної людини. Ні, нарешті сказала вона, не в тому сенсі, який ти маєш на увазі. Ти просто стала орлом, якому іноді снилося б щось дивне. От як тобі сниться, що ти літаєш? Йому, мабуть, снилося б, що він ходить і розмовляє. Ох, але все вже позаду, – сказала бабуня, вимучуючи себе в посмішку. Ти знову стала собою, а орел отримав назад своє власне «я». Він сидить на великій березі біля туалету. Добре б, якби ти винесла йому щось поїсти. Еск зазирнула кудись за бабунину голову. Там був хтось дивний, спокійно повідомила вона. Бабуня рвучко обернулася. Здається, я часом бачила схожі у вісні, додала Еск. Реакція старої відьми злякала її. Еск замовкла, з думкою, чи не бовкнула вона щось не те. «Що саме ти бачила?» – різко спитала бабуня. «Ну, великих істот різних. Вони просто сиділи навколо. Було темно. Тобто ці істоти, вони сиділи в темряві. Здається, там були зірки бабуню». Бабуня дощовіск мовчки дивилась у стіну. «Бабуню?» – повторила еск. «А? Що?» «А? Бабуня струсунулася». «Так, ясно. А тепер я таке хотіла б, аби ти спустилася вниз, взяла в коморі трохи шинки і винесла орлу. Гаразд?» «Можливо, подякувати йому було б не зайве». Наперед ніхто не знає, де знаходить, де втрачає. Коли Еск повернулася, бабуня намазувала маслом хліб. Дівчинка підтягла до столу свою табуретку, але відьма махнула на неї хлібним ножем. «Спершу важливе! Встань, повернися обличчям до мене!» Спантиличина Еск підкорилася. Бабуня обструмила ножа в дошку для нарізки хліба і похитала головою. «Хай йому грець!» – сказала вона у простір. «Уявлення маю, як це робиться. Здається, є якась церемонія, наскільки я знаю чарівників. Вічно їм треба все ускладнити». «Про що ти?» – здавалося, бабуня її не почула. Натомість відьма перетнула кімнату в напрямку темного кутка біля шафи. «Можливо, тобі слід стати однією ногою у відро з холодною вівсянкою і одягти рукавичку на другу ногу чи щось таке?» – продовжила вона. «Не хотіла я цього, але ж вони мене змушують». «Про що ти, бабуню?» Відьма висмикнула посоха стіний і невпевнено махнула ним у бік еск. «Ось це твоє. Візьми. Сподіваюся, я роблю те, що треба». Насправді, вручення посоха молодому чарівникові це зазвичай пишна церемонія, надто якщо посох успадковано від старшого чарівника. За стародавнім звичаєм, Учень проходить довге моторошне й важке випробування, в якому фігурують маски, каптури, мечі та страшні клятви про вирізання язика, виривання нутрощів дикими птахами та розвіювання попелу на восьми вітрах і тому подібне. Лише після кількох годин такого дозвілля учень може бути допущений до братства, мудрих та просвітлених. Церемонія передбачає також довгу промову. Зовсім випадково бабуня виклала її суть кількома словами. Еск взяла посух і придивилася до нього. – Гарний, – невпевнено сказала вона. – Різблення красиве. «А для чого він?» «Сядь і хоч раз у житті послухай мене уважно. В день, коли ти народилася...» Ось так загалом усе й відбулося. Еск поглянула на посух, а потім на бабуню. «То я маю стати чарівником?» «Так, ні, не знаю». «Це не відповідь бабуню!» – із докором сказала Еск. «Маю чи ні?» «Жінки не можуть бути чарівниками!» – відрізала відьма. «Це неприродно! З тим же успіхом жінка може стати ковалем!» «Насправді, я ж бачила, як працює татко, і не розумію, чому…» «Слухай!» – поспішно урвала бабуня. «Жінка може стати чарівником не більше, ніж чоловік може стати відьмою, тому що...» «А я чула про чоловіки-відьмаків...» – сумирно вставила еск. «Про чорнокнижників?» «Думаю, так». «Не буває чоловіків-відьмаків, бувають чоловіки-телепні...» – палко вигукнула бабуня. Якби чоловік був відьмаком, то насправді він був би чарівником. Вся справа, – вона поплескала себе по голові, – в головознавстві, в тому, як працює твій розум. Бач, чоловічий розум працює не так, як наш. Їхні чари – то самі числа, кути, фігури та спостереження за зірками, ніби це має якесь значення. «Це все сила! Це все!» Бабуня подумала і витягла на світ слово, яким любила описувати все те, що зневажала в чарівниках. «Гемеметрія!» «Ну, то чудово!» – з полегшенням сказала Еск. «Я залишуся тут і вчитимуся відьомства. «Ех!» – похмуро відповіла бабуня. «Сказати це не важко. От тільки не думаю я, що так само легко буде зробити». «Але ж ти сама казала, що чоловіки бувають чарівниками, жінки – відьмами, а навпаки не буває». Казала. «Тоді, – тріумфально сказала Еск, – усе вирішено, правильно ж? Я просто не можу не стати відьмою». Бабуня вказала на посох. Еск знизала плечима. «Це просто стара палиця!» Бабуня заперечно похитала головою. Еск кліпнула. «Ні?» «Ні». «І мені не бути відьмою?» «Не знаю яким ким тобі бути». «Візьми посох!» «Навіщо?» «Візьми посох!» «Тепер, дивись, я вже поклала дрова в камін. Запали його!» «Кресало лежить на...» – почала еск. «Якось ти сказала мені, що є кращий спосіб розвести вогонь. Покажи!» Бабуня підвелася. У напівмороці кухні здавалося, що вона виросла, заповнивши кімнату пронизаними загрозою хиткими рваними тінями. Її погляд увіп'явся в еск. «Покажи!» – звеліла вона, і в голосі її був лід. «Але!» – розпачливо вимовила еск, притискаючи до себе важкого посуха і перекинувши табуретку в поспішній спробі відступити. «Покажи!» Скрикнувши, еск крутнулась на місці. З її пучок злетіла полум'я і дугою перетнуло кухню. Дрова вибухнули з такою силою, що меблі розлетілись на всі біч. У вогнищі утворилася і зашипіла куля яскраво-зеленого вогню. По кулі побігли мерехтливі візерунки – вона зі шкварчанням закрутилася на каменях, які почали тріскатись, а потім і плавитись. Залізна задня загородка відважно протрималася аж кілька секунд, перш ніж розстанути як віск. Востаннє вона показалася у вигляді багряної плями на поверхні вогненної кулі, після чого зникла остаточно. Ще замить та ж доля спіткала чайник. Коли здавалося, що слідом за ними ось-ось зникний демар, старезна кладка каміна провалилася, і вогненна куля зі шкварчанням зникла в отворі. Її мандрівка крізь землю в ряди годи позначалася потріскуванням та окремими хмарами пари. Крім цього, навколо панувала тиша. Та гучна тиша, що аж гуде після оглушливого шуму. Після неприродного сліпучого світла кухня видавалася темною хоч в стрель. Врешті-решт бабуня вилізла з-під столу і, наскільки сміла, підповзла до отвору, оточеного кіркою застиглої лави. З отвору здійнялася чергова грибоподібна хмара перегрітої пари, і вона сахнулася назад. «Кажуть, під вівцескельними горами є гномові шахти», – зненацька сказала вона. «Ото подаруночок буде тим малим покидькам!» Носаком черевика відьма торкнулася калюшки заліза, що застигало в тому місці, де був чайник, і додала – Шкода загородки каміна. Ти ж знаєш, там сови були. Тремтячою рукою вона обережно пригладила своє підпалене волосся. Зараз згодився б добрий кухоль. Добрий кухоль холодної води. Еск сиділа з подивом, дивлячись на власну руку. Це були справжні чари. Нарешті сказала вона. «І їх створила я!» «Один з видів справжніх чарів!» Уточнила бабуня. «Не забувай про це!» «І ти не маєш постійно викидати такі коники, якщо вже в тобі є ця сила. Навчися нею керувати!» «А ти можеш мене навчити?» «Я? Ні!» Як же я навчуся, якщо мене ніхто не вчитиме, ти повинна вирушити туди, де є ті, хто можуть, до школи чарівників. Але ж ти казала, бабуня на мить припинила наливати воду з відра у глечик. Так, так, різко урвала вона. Забудь про те, що я казала, про здоровий глузд і таке інше. Часом доводиться йти туди, куди тебе веде життя. Гадаю, ти так чи інакше потрапиш до школи чарівників. Еск поміркувала над цим. Хочеш сказати, така моя доля? Нарешті спитала вона. Бабуня знизала плечима. Щось таке, можливо, хто знає?